Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, të nderuar vëllezër, të nderuara motra. Takojmë dhe sot në misionin ton Rruga drejt Allahut. Jemi në vazdimin e ciklit aty moralit praktik. Mbas i folëm për ciklin e gjatëm për moralin teorik. Herën e fundit në fundi, misionin e fundit të radhës që patëm shtunën e shkaloj, folëm për temën më tham të rëndësishme në moralin praktik për turpin. Po sot Sot kemi zjedhur bujarin, tëfar është bujaria. Ajo është bujaria të e përtë, naivitet, alamarin për dopsi, si është koncepti drejti bujaris në islam. Edhe sot, me këto për përëtje, jurojmë mirës a ardhen, hoqës tonë, hoqë mirës a ardhen emision. Mirës a gjithë, Allahot në rovët. Amin dhe tjo, Zotë Allahot shpër lefët dhe, lef dhe në rovët, për zdo për qartësi që në mëndojme të qartësojmë në emisionin tonë. I vetë me qëllin kemi thënë është të qertësojmë konceptet, hoqë. Basi në vuajmë zhdo ditë dhe më shumë nga prishen e tërë balansa të konceptet dhe fatkesisht në dhe nga programet mësimore që ne marrin për shkolla tonë. Shpresojmë të sielim sotopak së mos temat e moralit. Inshallë, në më të nëndihmofë. Aminë, zëtë. Hoqë ime më bujarin, sotë. Koncepti bujarisë. Si përgjithësor për herë, pa bërë atë hyrje të dhura, themi, filloj me këtë koncept të bujërisë, do të them konkretisht. Edhe pse bujaria mban më njëherë mbas turpit. As mos pa keqëndishme, apo ç'është e koha që smund të trajtonim të dyja njëkohësisht. <të> <të> <të> Fillimisht na takon që është çdo fillim të Allahun të falenderojmë, <të> për çdo <të> bogatidhje mirësi që kemi prej tij. E vëllai. Tërkët të them që kemi, sado që është modest, i thjeshtë dhe i vogël, po megjithatë por ne do të them se është nga Zoti i gjithësisë. Ai është, fornizan, aj, është mësan, andaj, si që na furnizon, ai është që na mban ndaj i imët i mirë njoës. Absolutisht mund t'i falërojmë asnjërin sikur që ai emeriton, plus po malonjë levora që për pjesën e mbetur të mungesave tona dhe mangësive tona, Allahu ta mëshiroj. Amin azat. Amin azat. Për këtë bujarisë mendoj se është reflektimin e natyrshëm të turpit. Ngase bujaria Fatkecisht, do më thonë, sot njëtën tonë për ditëshme, ose ka, s'pa thomë, ka humbor, ose është zbejhur shumë, ose ka morë një traj tjetër nga jo që rrani është duhet të jetë. Fatkecisht, sot në, subhanallah, njëni kur me ditonë në realitin që ne jetoj, gjenë njëra tjetë paradoxale. Si mund bashkuhat kjo me këtë kjo? Kur s'ka qene bashkuhuar? si mund tjetë kjo, kjo, kur s'ka qenë në kështët, kur. Sot njështë dhëndë shumë bashkuaj me zgjireve që kur s'ka në qenë bashkuvara. Dhe ndajnë, dhëndë shumë me zgjireve që gjithë nuk kanë qenë bashkuvara. Gjithë nuk kanë qenë bashkë ato. Nuk kanë qenë dryshet. Dhe këtë fatë e ka pas edhe virtuët e dhe vlera bujarisë. Parëfara s'vi, nga se sëtë bujaria të kënjëri sëtë ë me dy gjëra që e shmtojn bujarin e nuk i bën dera asaj. Mm -hmm. Cëna është ajo? E. e para bujari konsiderohet kthim i mirësisë. Ai që ka bu mirë, atij bën mirë. Ati mir. Është mir. bujar vetëm kur fillon. Të saktuar, do të nuk paramendohet ti bën mirë, atij që ti ka bërë. Si ka bërë mirë? Se kemi kthim borxhi, themi. Kthim Kë borxhi ky. Me po parana kur kur bujëria vjen deri në këtë nivel. Do të thot bujari themi kthim borxhi. Apo, dhe kaqë, unë e i dhashën në njimohë, po a i tërmallë, e quam bujari, ndihmë ndeprendve. Kësë bujari? Kësë më... Bujari që ka tjetër, një kënë tjetër. Bujari e nuk është mësu si që në kam pësu, më të mirat e shkronjat e në kam pësu diturin. Ati, a ti, a nuk ka bujari. Aja është këtim, ati pa tjetër. Thënë, nuk mund t'i ndryshë. A nuk mund t'i ndryshë. Andaj, të dhimeshtë ngullfatja po ngul e bujaris në këtë koncept, ka që të ngusht, e ka shëntuar bujarin. Dhe ka, ka bërë që shumë njerëzë të jenë jashtë mundësis që të përfituin nga bujaria dhojza e atyre që jenë bujar. Dhe e dyta, në qovë se njeru e të i kalën këtë prang, të kësaj ngullfatit <laughs> e bujaris, atëherë, kët dolje e bën për interes saktuar, jo për shkak të bujarisë që vim ja, po për këtë. Jo, po për shkak të interesat këtu që është 50, edhe kjo është shtim i rradhës i bujarisë. Andaj ne kërkuim që ta lirojmë bujarin, ta bëjmë të lirshëm, ta lirojmë nga nga nga edhe ngulfatia e saj me korridhet ngushta mm -hmm. të kthim borxhit, por edhe mos të lejojmë Çubueria të ndërlidhet me interes personal, ngjashë kurs ka qën këtu. Nuk mund të di bujari, në çfarë sore para se më ndimuti ku të kalkuloj. Po ka llogari. Këtu ku për biznes. Bujaria nuk ka biznes, bujaria nuk ka tregti. Bujaria është mirësi. Fatkeqësisht nga lakmia e madhe për të përfituar, apo fatkeqësisht çdo gjë është përfitim biznes. Dhe çdo gjë kalkulohet me norma të biznesit apo vetë. Kologari bëjmë, skollogari nuk bëjmë. Subhanallahu. Kjo kjo është ajo që fatkeqësisht po them se di ka bër njerëz më tej për të qenë mekanik, se sot tinjerëz që kanë edhe emocione, kanë dashuri edhe kanë mishir. Janë shuaru fatkeqësisht, do thënë në pjesë njerëzë lutën Allahun të jenë mes nesh, mes nesh muslimanëve, dhe jemi shembull për shoqërinë. Kjo pjesë. Çfarë poziti ka ka bujaria në Islam? me leve po, të më e the pak ndër të vazhdoj aty ku bëta, po, po do të vijë te kjo pikë. ë Këtu janë dy probleme që e ngul fotin bujeria. E para, dhe e dyta që se jemi duke vendos koncept. Konceptet që kuptimi pa. Koncept, atë duhet që fillimisht ë të dirojë. Po. Siç folëm. E vërtetë. Gjithashtu uh, njerëzit e kanë kuptuar se bujeria ka të bëjë vetëm me aspekti material. I bujor kurtia pshpora. Kaqë, je bujarë kur materialisht dikujt ndihmanë. Jepë këpucë, jepë tesha, jepë qëka do qupë materiale dhe qëka që prekët. Përsa njerëzit, diturin nuk e kontrojnë bujari. Dhe që dikush, fësatë mësatë dheqë, mirë, zote, është problemet, po nuk është si kursaj që tjepë në që nërë. E, unë të pjëdo të bëja dire të hoqënë, së dozishtat e li shikuzë, të thë shë apë mirë, hoqë. Posë më dhati qëka më thëtë që bujarë jeshejdo, më thëmë. Unë e thëmë që bujarëia në islam është shumë më e gjithë se të ngushtuat në aroshën materialën. Pra ndaj, betëm si e tilë, betëm si e tilë, ajo e ka vlerë në sojë. Qëmimi në kësoj bujarëia ngritet atëherë, kër është e lirë në këtë ngullë fatje. Vlerë e kësoj bujarëia, shkëllëqimi soj është atëherë prezent, lërgohet nga këto imazhe që e njëllosin, lërgohet nga këto pëmje të frekshme të bëjaris, që nuk kultivojnë mshirë dhe dëshujnë mes njerëzë, por i këthej njerëzit në numra, kur ata logaritin dhe kalkulojnë njerën me tjetërin, Apo, që se i dho këti i bje 2 plus 2 bëjnë 4, kohë e sopë. Kjo është fatkeci, Apo, që komunikimi njerëzit tjetë materialë, i i i imaterializuar deri në këtë shkollë, deri në këtë mos, thotë që e tëritha vepërdësia dhe komunikimi ndërsian tihet vetëm kët shteg, shtegu material. Histori më i, i thën këto mure. Histori nuk e pranon kët bujari të ngjuroosur me materializëm. Nuk e pranon kët bujari të niveli të kthim të borxhit. Nuk e pranon kët bujari të ngjuroosur individuar, por nuk e pranon kët absolutisht as tërë. Koncept t'i bërështë nësitama është për te i kësaj, është që gjdo kujtë që kemë mundësi t'i bësh mirë, bërë i mirë. A nuk është bujari për gdhelja e kukës jetimet? A nuk është bujari të kshillash një vlamë musliman, të kshillash njëri që ka dertë dhe brenga? A nuk është bujari të ndash nga kua jote për të vizuar të smurin që nuk e vizuar në asë kush? A nuk është bujari? A nuk ësht Ndespaguat. Mund dje shpeshave shumë më aq më shumë më shtrejt se ajo që njerëzit e konsumojnë. A nuk e gjëri sot që dikujt sinqerisht ti ambesor vërtetën? A nuk e gjëri sot që ta shpëtosht njëri nga devim dhe lëtitja? A nuk është gjë bujari? Apo kujt e bëri të më çertë prakshme dhe që e shojmë e materializuar. Prandaj Islami e kujë bujari çdo mirësi që ti ia jap dhe e bën teatër. Dhe varsish nga ndikimi i kësoj mënërësie të njëri ju dhe nga ajo që ti kje humbur, kje humbur në të kuptim që ja kje dhondi kujt, është përbrijetë bujaria. Andaj nga njëherë mund tjetë bujaria me kohën me eqmuar se bujaria me parët. Për këtë vjetë djetarë të istamës i kërës i mën Kaimi, r.a. përmend dhëtë lojët të bujarisë. Dhëtë lojët të bujarisë. Bujaris. A teklati, në mjaft klasë për mundëçi kalim si disa prej tyre sot. Janë shumë të, por bujaria më e modës është bujaria me shpirt. Që serio shpirtin e tij të aja për Zotin. Tjet të bujor. Mos të dhim se shpirti për Zotin. Çdo ato që Allahu e kërkon, i përgjigjet, edhe pse doshta nefsit i egojet i brëndiyet i kërkon diçka tjetër. Jo, ka sekret pa kërkëzotë, po japëm Zotit. Po japëm po për parë Allahut para vetes vën. Kjo është kul bujarisë. Kjo shkull në veris, pas e kemi bëjeri me dhije, me helmë. Bëjeri e me dhije, që dikush mos ti t'ko prasë me dhije. Nga njerë, dikush në dhëpsak, ka kërprasë me dhije. Ka shumë, satë sa profesora nuk e tregojnë tërë dhije që e kanë, se friksojnë, se mos për i bëjnë zanë të konkurrantë. Pa, sa këndodhë që dikush në fabrikë, nuk e apëson zënatin mirë ati që e kanë nëndë ten, kujdesit tinga që e kanë frikse, e merë zë Nuk e hap diet. Nuk ta msoni tetëna. A diet diet? Ata ti shkojmë me dikun ton vjem, se nuk të hap të tetë. Do të më vjen. Po më të, në të uh, msoj një cilësim të santëqeçë, përveç se ti të zbujar më bë da haj du domoshem. Normal. Ndaj dua tam që ë bëri emerie. Është më e mallë se bëj emerie pora. Me thulla. Gjasej tamson në timir. Ai të ka bër më thulla sa ti e gjon. Do sa ti ka loni hera Nje hart ka von. Po. Ka mund si ma atoja mashtor kë buqëç. Mos që ti do të para s'u bë më rad haram. Vërtet. Prandaj dituria është e çndrë. Dhe bujëria me dituri. Dituria Ditoria me bujëria me ku. Këti ti ti po jam di ku që ka e ka një një bring. E ka një telosh. Dhe ka një ujtë që të trofejë ti. Të. E ti fal kohën. Ti fal kohën dende se ti at ku ki ku e spenzon. Ti të duhet kuan shumë për ti fal kohën. Ne as nuk e rishojmë që kuçi ta marrë. Allahu majte vërtetë më vjen jashtë se po të po, jap po, po, të jap për 1000 euro, siçi ke ndonjë urt nga tua jote që mua. Po njëon, por jo. Valla, ne ata pos nuk po çon më thon. Ka pos bëj që ka pos me të dëgju. Ka ndonjë koha e tij që mua, ne ka pos. Po se jep si për një çertë zonë shumë. Për çaj gjysmë orës të mëdha. A gjysmë në, në, qatë, në ka kutë a un baj, po kutë gjysmë orë lip di ku ndjesë katrorë melet me familjen e vet. Në çat, ku në familjes e kanë ndonë me ty? A doko që mëçi muar se Allahu e di sa para më don, po nuk e gjej punikat. Ne këtu nuk bëm pjesë në fjalorin e tyre të bujarisë. Absolutisht. Ku kan kus sa dush, ku do sa dush, para nuk kam se ku kam sa dush. Kjo kjo është fatkeçia e, e e e e të mëduar të njerëz të kësaj kuaj. Pa bujarisë me kur. E pastaj mund vihe bujaria me para. Po s'ka saj, pastaj vija me para. Është ose bujari, ëma, bujari ëma, më më autoritet, koautoritet, por është shpenzoj, nuk i dim se autoritet i çfarë. Një kjo është autoritet, kjo, ti kur aty mund të flasësh filone, po i, i, i them, po duhet ta dish se unë shpenzoj nga kredia ime që kam të filoni për ty. Edhe kjo është shpenzim, edhe kjo bujari. Sot është i kam fol 2 e 3, tash kreditesh zgjvoluar, nuk mund flasë, të flasësh edhe për këtë timi pastaj. Se kam shpenzuar këtë kredit për ty. Njëskënd nuk e çmoj. Edhe kjo është bujari peri ma ma ma ma autoritet në dinut e lloja të tjera të shumë të, të bujenis që të gjitha këtu e formulojnë konceptin e bujenisë në islam mërës. sa është gjithpërfshirës e nuk është e kufizuar një mgull në gulfaton ato ndimensionat që i përmendëm e përmendëm më herët e vërtetun duke dëgjuar të, të holsh më vinë ndërmend të shumë bëjë shpreh vetë qoftë shoqitë ku un kam jetuar të familjes do të thonë që ne kemi pas rritur që thoshin respekti i shërciprok ai sa të bëjmë thonë dhe mos u bëjmë naiv më, më tepër se ç'duhej por se elhamdullah që Pas nduhet çrrsot konceptet, çrrsot të bujërisë vërtet në Islam. Pyetja që duhet bëhet çfarë pozicioni bujëria në Islam? Bujëria në Islam, çfarë pozicioni ka? Me gjithu çrrsime që më çlodhen nga skllavëria e thothshme. Bujëria në Islam vëloj dorë është reflektim i domëdoshëm i besimit në Zotin që kemi. Bujëria në Islam është reflektim i domëdoshëm i pasimit të pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam. Sallallahu alajhi wasallam. Bujëria në Islam është reflektim i domëdoshëm i kërkesës tonë për portofut portofut xhenet në gjërië, gjërië me gjithë këto është ndëlidhur me kërkisën tonë të vazhdueshme që shpëtojmë nga zjarri i xhennemit. Gjithë këto janë ndëlidur. Shikoj çka thonë nga detori e selefit. Thotë namozi të mundsat që të udhëtor det Allahut. Agjrimi të afrohet tek dera e Allahut, ndërsa bujëria të futet aj. Subhanallahu. Shikoj A dhe është ndëndërir, është pjesë përbërës e udhëtimet tonë në shpirt të Kallahja Levala. Me namaz u thon ka Zoti. Pa namaz në në kontarij askon. Namazi është mjeti që çon tek Zoti. Agjerimi të afro tek dera e tij. Në sobujaria ti aplet futet mbra. Bujaria të forcon që të futet mbra. Këç pa kë paçfar futet mbra? Andaj i thërgori se Allahu ishte bujor. Andaj nuk duhet që edhe këtu e kam një vërejtje që domoshta duhet ta themi. Fatkeqësisht sot njerëzit mendojnë se pasimi i pejgamberit e Sallallahu alajhi wasallam është në aspektin e jashtëm, sikur din ti nderuar vërtetë kemi probleme të tilla. Mendojnë se pasimi i pejgamberit është që të falë sikur është falaj. Pa në rregull kjo është pasim, por pa është historik. Pasimi i pejgamberit është dorashta që në pamjen e njerëzit me të duket sikur që na ka thënë dërguar. A ne kjo mirë? Mirpo, a ka diç mbi kat pasem? A ka diç anash i pasimin? Apo kjo është i të rrit. Fatkeqësisht për shkak të mungojmë, ne asim mjaftuan me disa aspekte të termit bujarisë të pasimit tek amasa do sa bujëria në kohën e katë. I dërguar i sallallahu alaj salallahu alaj. Shtëpia e tij ishte e hapur për mosafirë vazhdimisht. Ne mund të pyesim vëzëtor Musliman, kur herë ne fundi ke gostit dikë drek? Kur ke pas mos e vë në mend. Kur herën e mbrëm. Kur ka qenë hera e fundit, apo ç'ti ke bler dhuratë një vllaut musliman. Kur. Kur ka qenë hera e fundit, kur ti ke ndon nga kohë jote dhe i ke kushtuar rëndësi në pranimet të vllaut musliman. Kur. Kur ka qenë hera e fundit, kur ti i ke msu di kujt diç. Kur. Apo kto janë pjesë për bersë. Tërcueli është ozimi që di në hob për vartëmirë, në çdo ditë, çdo ditë, çdo natë, dheso Allahu azhajal, ua kurse kur të futet tek shtëpi e tij. Do të pat i dërguarit të përprovet të thonë, "Mos hajeni." E jo, sigurisht e kemi sikur turp. Haj sti hapur. Haj se ha bujor, turpi ti e stiliz me bujarinë e tij. Andrea Allah tha, për Allah, për për të dëgurën ti. Se edhe kur të përprovet për Allah nuk thonë ke vërteta. Po kur të përfundoni ushqimin të ke dërguar asni. Ka si duke qori Gabujeria ti që kishte Sallallahu alejhi njerë me dhe njerëz që ndishin me nimetat, atë i uipte ku ato ço kërkojn ata. Por kishën llogarit të shumë të tjera. Ande Allah ju urnoi që të të të të të largohen mendjen nga shtëpia e tij, mos ta ngushtojnë pejgamberin Sallallahu alejhi. Pastaj sikur se diim, edhe viziti ka kuart të veta, në tri kura nuk vizitohet njeri. Po. Vërtet. Pse pse kjo? nga se bujari dikur bujar edhe ku mundojnë njerëzit atë prandaj bujaria në islam tash dalit me gjithë ato rrymë të tjera me gjithë ato rrymë të tjera nga se bujari namazur bujari dojë nga kuahima dhe jam bujar dhe zotit tim un jam bujar ndaj vetes time para zotit tim jam bujar ndaj vetes time që si ajo të më mirën apo vendoj nga kjo ku që ti ti bëj mirë tësime dhe kjo është bujari a jeri me bujari hajër bujari A do qojër bujari. Ti do qojër bujari. A dhe bujari është e ndërlidhur me të gjithë adhurinë në Islam. Shtëpisë me bersë tyra. Dhe ka pozitiv pozicion të lartë. Prandaj them që ë ë Një nga emrat e Allahut është El Karim, që është bujor. Prandaj ne kemi obligim që të përfitojmë nga emrat e Allahut, a zë prasa na këng mundsi nga se bujari Allahu është e pakufishshme. Këq njerëzit Të, të gjithë njerëzit përfitojnë nga bujarija e Allahut dhe ajo nuk shtiret kur, maji do të vfaqsohet kur. Për këtë arsye edhe dietar kanë thënë se çdo njerëz që është bujor apo që jap shumë, bujari e tij nga bujarija e Allahut. Sa është e ti kjo? Allah ka dhënë nga bujari e tij ka dhënë kti. Sa është bujari e Allahut. Ne duhet të përfitojmë nga nga kremi i Allahut, të përfitojmë nga i dërguari sallallahu alaihi dhe se ishte shumë bujor. Nga gratë e pejgamberit në natore ishin shumë bujare. Aishë radhiyallahu anha kur ka vdik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Çdo ditë e adhuroj më sai kuresor. Ai ajo humbi shumë. Ai ajo humbi të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Vetëri tetëdhjetë vjeçare ka qenë asha kur ka vdik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ala Panë grua që qa... e kishte daluar të martohej me dikë tjetër, ishte në bamjetore, kishë policinë për hapës dijes. Boba se e vdesë ubekri. Eksprov. Me çfarë ajo ngushqon vetëm gjatë tërkuos. A ka jetuar edhe afër diku 40 vite mas pegamelin so e Zotit. Ma di më tepër se 20 vite. Për 40 vite ka jetuar pa pegamelin so e Zotit. Senova. A çka ka më a çka ka mbushja atku që mbushte me pegamelin so e Zotit. Vështir ka qenë për atë. Me dy dhurime. Me agjërim dhe me sadaka. A jeron të shum a ishte ardhjallat në dhe ishte shumë bujare. Shumë, shumë ishte bujare. Aja ka që një gjithmonë, nërma ishte. A dhërime të tiri ka pas të eksura, falit, gjatë, një zonë të koran gjatë. Për subhanë Allah, bujaria ishte dhe që tete e eksuar. Sa që aja njërën nga gratë që ishtë fërbenin ashës dhe ishtë në qëqërimet e, thotë një dit, jërë një qesë dhe ratë. Ka ndërgur një ashabi pasur, një, Omeri radi Allahu anhu dimëndesh Pashar. Po një çese do të thotë dhuratë. Me do mon, të thonë të holonat. The tha, shpëndoj er, e kthi, shpëndoj e shpënditi. Takoi ku i ftorit, tha s'i niftar, tha nuk kemi çfarë të hajmë. Tha, po ti s'i nuklat jashtë. Tha pse nuk më kujtohet këshum nës pak një dinar sot këshum gjithë mes. Ka bëru. Shikoi ka bëru vetë nëse nga bujeria moda. Prai, kjo është pozita e Kjo është pozita e bujorisë në Islam. Kjo është pozita e, e, e, e, e këtyre njerëzve që ishin bujor, që ne kemë të i kemi obligim ti pasojmë këta. Ku është bujari? Ku është bujari te muslimani? Vallahi sapo të zbufias, bujari në rrafshin, në rrafshin, ndoshta e ndërset me zvetës. Dhe kjo duhet uh, të jetë. Por sot njëri për shemb, ë duk është bujor David, s'ti, që të vrinë i lirë për Islam. Që atij duhet ta paguojnë për aktin e Islam me me me, me aq sa ka mundsi absolutisht nuk e gjen këtë peri. Patkësisht ka humbur. Pashkëqse nuk e kuptua edhe ishte më drejt. Prandaj bujeria është vërtet e tuaj e ka kët pozicion. Nga se të ndëlidhur me gjithë ato ndërimet do besimtar nuk para mëndot këpras. Nuk para mëndot këpras. S'mund t'jet. S'mund t'jet këpras. Nuk mund t'jet. Me shënoj kur kemi parasysh, domon kët vlerë të më të bëris, do korrigjim pas motivën e bujeris tek besimtar me shëmbullin e nënës tonë në spital, pa isha radhiyallahu anha, Allah qoftë i knajshëm të Hoxh. Ato antikis themi më keqshir dy pyetje. Po që pse do të ndo të mundohem të them sepse kish realiteti i on. A mund konstatuar bujaria e tepërt ndaj vitet, edhe si do të sillemi ne me ata që konstatuin bujerinë si topsi. Por edhe thësh me këtë shëmbull në hetpost të pyetit, por shpresojmë që sa të pak të marrini përgjigje për ato dy pyetje, inshallah. Me lenin Allah, por shkëputemi për pjesën e parë dhe kthehemi në pjesën e dytë për të vazhduar me këto pyetje pyetje të tjera. Të nderuar miq, shkëputim pjesën e parë të bisedës sonë që flasin sot për bujarinë. Me bujarinë e madhe të nënës besimtarëve Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, ne dalim për të pyetur siç koncepti ke besimtarët për bujarinë dhe kthehemi në studo vazhduar bisedën tonë për bujarinë. Bujarin. Selam alejkum. Alejkum selam wa rahmetullah. Si e konceptoni bujarinë në Islam? Ëh, ja, bujaria në Islam, bujaria në përgjithësi është diçka që ti japësh pa po mos pretendosh kthimin mbrapa. Atasaj, kjo mendojnë që është bujari dhe ti japësh duke mos menduar se shifsa un ngeli diçka mangut. Jep, dom. Kjo është bujari. Ti japësh duke pas shumë edhe duke dhënë diçka që të ka tepruk, jo nuk është bujari. Bujari ti japësh ai sa tjetri ka nevojë në kohën që ti mbas mund ngelesh dhe pa gjëfare, domon. Kjo është bujaria, kjo është dalimin dhe mjetë bujaris edhe të dhënit uha ose bujaris edhe të dhënit kërti e ndjenë. Jo, bujaria përmendimin tim ka për qëllim që njeri u jep i jep dikuit a i sa i duhet pa me nduar dhe unë që ka apo s'ka për vetën e vetë ose të qatë do t'ingiret në basi ti api këtit. A është bujaria vetëm në në materiale? Jo, fjale bujaria shumë e gjërë, qofë nga nga materiale, qof nga et qendrit me dikë, qoftë nga falja, nëse dikush të ka bërë diçka, ti tregosh bujar duke duke fshir, duke bën mënyrë tillë marrëdhënies, sikur s'ka ndodhur ndonjëherë kjo gjë, edhe ne vazhdojmë prapë përsëri. Pa çka se pati diçka, një atë mbetje ose një qef mbetje, domethënë, bujaria mendojnë kjo është më shumë se sa materiale, domethënë, është edhe bujaria e qendrit i gjërë. Po pse duhet i mbujar? sepse në radh të parë Zoti më ne është bujar. Minimumi do të thon sikur mos bëjmë dhe ne, do të mundohemi që të silhemi me, me njerëzit ashtu siç Zoti sillet me ne. Sa si thuat, siç na thuat shpesh edhe në xhami që jini bujar dhe jini mëshirshëm me ato që janë tokë, që Zoti ju mëshirojë atë të bujar ditën që do kemi minimumi minimumi, shpresojmë tek Zoti përpara Zotit që ditën që do na bën llogarit Allahu të jetë bujar me ne, doon siç ne u um mundun që të ishim bujar me njerëzit në këtë dynjë. Kjo është ndonjë arsye pse ne duhet të jemi bujar. Allah shpëlbel. Allah të nderojë. Allah shpëlbel. Selam alejkum. Bujaria është pjesë e moralit, të cilën Allahu na ka urdhëruar që ta perfeksionojmë edhe nëpërmjet shembujve të pejgamberit tonë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Bujaria është ajo që e bën besimtarin nga zemra dhe duhet të përfshi të gjithë njerëzimin. Duke nisur që nga familja ti të arfrën, ti të dashur e ti, muslimat dhe normalisht jo vetëm ata, por edhe gjithë njerëzit. Pra, bujaria duhet të jetë ajo që ka e bëron nga zemra dhe duhet të sjënë mirësi të gjithë njerëzimi dhe cilët ata njerëjun e rethojnë. Në rasin ton, bujaria mund të shprejtë në shumë mënyra, pra që nga fjalla e mirë, që nga përshëndetja, që nga mundësia e ndihme së tjetrit, qoftë ajo jo me më bështetën e ti që mund t'jabi materiale, apo në zdo form t'jeder cilat ati i i pët mundësia për t'a shpreju këtë bujari dhe gjithë personat dhe. A është bujari e vedëm në në materiale? Si që theksova pra bujaria, duhet të bëroj nga jo e cila është burimi i gjithë vlerave të mira, që janë pra përfeshtëkonimi moralit. Pra në rast se shprehemi që bujaria është pjesë e moralit të një besimtari, është pjesë e një muslimani të mirë, normalisht pra që bujaria nuk është vetëm një formë materiale e cila mund, mund të shprehet. Bujeri mund ta shikojë një person edhe në pjesë të tjera si çeshtesh përshëndetja një personit, ë uh, ngushëllimi në raste të cilat mund tjene, të jetë një rast ngusht, të të ngushhtimit të një personi apo të një fatkesisë, dhe gjithashtu edhe në çdo rast tjetër që ai ka mundësi. Pse duhet të jemi bujar? <coughs> Në rratë par, njëri u e kupton bujarin edhe nga jo që a i ka përfituar nga Allahu në mënyrë të pa pa tjetër sushme. Pra, sot gjithdo besintar me afton të të hullumtoj në vetën e ti se sa sot i pra i ka dëruar ati në trupin e ti, në shëndetin e ti, në gjithë këto e, kaf, shaponjërës apo të dhishka që sot është në shërbimin një personi, a i mund të adaloj pra që Bujaria e Allahu nda ti është pakushtizuar. Kjo, normalisht pra është në të njënden form e dytërushme apo obligushme për njëriun që të apërqoj të kënjërzit e tjerë, sepse edhe së shtot pegameri e s.a.s. duhet të mëshërëm atë që është në tokë, në mënyrë që të mëshëroj pra Allahu që është në bëqiej. Pa në këtë mënyrë, ne duhet të kopëtëm që bujaria është të gjithmonë një pjesë e është shumë e rëndësishme e moralit të personit dhe është një nga rrugët më kryesore apo më mirë më e efektshme që besimtarin e afrojnë me xhenetin e Allahut më lartësh. Atë në Islam bujari do të thotë ti je bujar, që do të thotë ti je e kundërta e mos bujarit. Njëriu duhet të bëj për të afërmit të tij, për vëllezrit e tij, sa ka mundësi inshallah mos të jetë dorë shtrënguar. Uh, jo vetëm kur ai ka nevojë kur një person mund të jetë në hall po duhet të jetë bujar në çdo në çdo shans në çdo kohë. Po si thë dje që Allah i, i don bujarët, i don ata që tregojnë bujar me të tjerët, që ndihmojnë me aq sa kanë mundësi dhe uh, tregojnë bujar jo vetëm në raste të veçanta, por ser, serio që i del mundësia, fjalë Allahu ka premtuar shpëlim për këta njerëz. Është bujari vetëm në materiale? Bujaria nuk është vetëm nën materiale, pasi që njerëzit nuk kanë vetëm nevojë për për për pasuri, për lek për shemb. Njeriu ka nevojë për busqëshe, për mirësiellje, për edukat, për ndim, jo vetëm materiale, por dhe shpirtërore. Për shembull, profeti sallallahu alajhi wasallam ka qenë shembulli më i mirë në këtë rast, sepse ai ishte bujar në shumë të në rasteve ishte bujar nga ana shpirtrore e ti dhe me silin e ti, a i ka arritur që të uzoj në islam shumë njerëz, vetëm për i kësaj bujaria i që a i ka pasur, jo nga ana materiale, por nga ana e ti shpirtrore dhe morale. Pësë duhet t'jemi neve bujar? Ne duhet t'jemi bujar pasi që kjo është mënyra e vetëme, sësi njerëzit mund t'afrojnë me njerëzit. Në qofë se ne mund t'i thonim njerëzve, së sa mund t'adonim atë, së sa mund të atë, sa mund kishim ndjenja të mira për të, po pa ia ja treguar këtë me vepra, me me me një buqsishje, me një mësiellje ose duke mos e ndihmuar atë në ndonjë problem ose duke mos qenë bujar me atë në përgjithësi, kjo nuk tregon nga një që ne kemi ndonjëfarë ndjenja të mira për të. Kjo nuk tregon që ne interesojmë për të. Dhe bujaria është dhe shenjë edhe rezultat i dashurisë që ti mund të kesh për vllain tënd, dhe kjo është mënyra më e mirë për t'u ofruar dhe për të shprehur me të vërtetë se ti interesohesh për një person. Do thashë left. Të nderoj me që më kthyr përsëri në studio të vazhdojë bisedën tonë për bujarin. O and the brema të dy pyetjet, sepse thash rasti nënës besimtarve Isha ishte më thën jashtë çdo lloj parashkimit dhe, thash, të pyetjeve, por prapu thash në baskos të cilën ne jetojmë, a mund të konsiderohet sot bujaria e te për të na evitet, siç e dëgjojmë ndonjëherë. Lënduru, ne kemi uh, njëtën tonë obligime, njëtë është proplet të obligime, dhe kemi i të drejtët tonë. Por, uh, parët se të atëm për drejtët, duhet të interesurëm për obligime, qëfar unë e kam obligime dhe ti. Parët se të, të themë, qëfar kemi obligime dhe i mire? Unë e një artikri obligime dhe i mire. Andër ne kemi obligime, përshambu, ndaj Allahu të të të gjellë. Kemi obligime ndaj uh, prendve tonë, kemi obligime ndaj familjes tonë, obligime ndaj shëshërisë dhe bujaria juaj duhet të jetë e koordinuar me obligimet. Nuk duhet të jetë nuk duhet të jetë bujaria në konflikt me obligimet. S'atëra bëhen naivitat. Atëra bëhet e padrejshluar. Sikur se kimi thonë për turpin. S'atë keç përduarat. Për shembull, një njerëj nuk e fal namazin, po janë bujor me kohën e tij. Ja, ah, kjo, kundërshtim me obligimet. Njëri për shembull, harzon rrugën e tij të terrën, nuk dukë dukë e paguar për shoqërinë e tij, duke e gëzuar shoqërinë e tij, ndërsa fëmijët e tij nuk kanë këpucë. Të obligojmë ti blish këpucë ty, nafillëm. A kupton? Ne duhet të am që duhet ta koordinojm bujarimin me obligimet. Obligimet që kemi. E pastaj, ë kur kur kur të sigurojmë obligimet, apo ç'i kemi, ama po po le për obligimet, voilà, voilà, për lukset. Kur sigurojmë obligimet, atëra duhet ç'po. Ngel patiten ngel diç nga te hyrat atëra ato i kordu me me bujarin që nuk bie dashme obligimet. Dhe thash, kjo është para e dytë, ë nuk duhet ta konfuzojm të aspekti material. Po. Se nganjëherë nuk jetë shumë hapësirë ti me bujor materialisht. Por ka hapësirë ti me bujor, shembull, me aspektet tjera. Po, me, me, me me e tjera. Po. Apo ti me bujor me me mikpritje Mustafa Ferre? Ti me bujor me xhëlimin e tjera, ti me bujor me këtë. Adai Në që s'ki mund t'itirë bëjë me një aspekt, mund t'itirë aspekt të tjetërë. Një aspekt, një aspekt të një tjera. Por uh, një përkuvëzim uh, i shkurt, i, i, si përgjim për një të tjetërë, është se duhet të koordinuat bojaria në obligimet. Dhe, dhe aja pas taj uh, reguluat pasit që janë kryo obligimet. Atërë asë një mënd që ke kryo obligimet, s'konzët kur, më thë në eviterë. Aja vazhdo tjetë bojari. Po, po tjetërë. Moj që ke kryo obligimet dhe të të t Dhe kështë të një përshqipës të të dëziste. I dirbuar e asëm, ishte gjallë. Dhe tha, i dirbuar e laot. Unë e kam mundësi që të dësën, se më dërët ishte shumë i bon. së morë. Por ea ja, laot gjalloj dhe ajeta, jetë e dhe pasë pegamire së së nëmë. Por kështë e përshqipës të dëziste. Dhe, dhe tha, tërë pasurin për lo, unë së da ka. Tha, dihur jo. Dhe se tha, ti braktisë, ti leshë fëmijët e tu, apo, sosa so ti lësh e të trëkoas dy të njerëzve. Si kanë diket pasuri të trëkuit, të mia tu çfarë bëj? Të skuqën le mundosh? A ndajsta? E solusu, wasulusu كثير. Sa pejgamberi os sallallahu aleyhi ve sellem, pejgamberi mushiris, tha 1/3 dhe kjo është shumë, por kjo është maksimumi që mund të lësh testament. Pjesa mbetur mbetë trashëgëtorët, ata kanë hak. Ju të shpërndantë testamentin të gjithëve e hakui trashëgëtorë ku mbetet? Ai po cëndo të ha ande nuk duhet bëj rreth bie konflikt me obligimet. Ne kem obligim ndaj trashëgtorëve ton, u sigurojmë aty ne kët. E aq ç'ngjelet. Ngjelet ta e njetë rrita ç'ngjelet. Qase për kët ka lënë Isa ka ka lënë le të dëguari sallallahu alaihi wasallam andaj ajo asht pandohet pa qenë. Miró, usht pyetë diçem thën si duhet të silhemi me ata që konstojn bujarin si dobsi. Ne kem këto obligimet dhe vazhdim bujar. E konsojm dobësim thën bujarin tim. Me këtë situatë lemi, vazhdoj me bujarin apo jo? Ja? Ne dhe më thonë përsi duhet t'i këthemi kuptimit të bujarisë po. në fërënë, gjithë mërë. Thash, bujaria nuk është vetëm aspekt material, por ko edhe aspekt i tjera. Edhe nga njerë bujaria nuk është vetëm dhënje, por bujaria është dhe privimi, ta privosh dika nga deq, i e bujojnë nëjti jellë. Hmm. Po, nga si i ke dhenë deq, se ke dhenë atë që e kërkam, por deq i ke dhenë. Pa ndaj në qovë se përshamu nga njerë, ë dhënia materiale ë dedikuar do kuj pinjes e dëmton pa shambull. ë kemi një vëllotë shtëpia. Dasht vlloi i ri. Për mësuar që e ti që të mësuar se vëllës dety që janë jashtë ta mbajnë. Gjithësua yes, gjithmonë ta mbajnë. Tash ajo po e dëmton. Kësaj po shohim një parazit në në një në një, një destruktiv të çfarë është rris apo et tash për një moment ne nuk dëm tjo ne nuk dum t japim para por dëshojt japim ditë tjetër ne përshim bujor as jekemi dhënë 5 minuta apo e thimë edukator edukator po ja kemi dhënë ja kemi dhënë vetijen ja kemi dhënë përgjithësim që ka filmin ndaj vetes edhe familjes ti për ngjëra mosdhënja as bujërit dhënja më të dëmtim dhe më dhe mund, mund të shpordorim Qëse nuk do njëri meon pa mos. Qëse me kuptoj po jap. Gjen për, për shembull diku që është zonë për hajrit e prodhbi e përmirësi. Ti sondo që t'i japësh ai din të menaxhon. I çon hajrit. Edhe ty të se hopi, por au di më të më mirë. Po. Ka dikush më don diku më on për shembull. Tash për na pason nijeriv çoft. Uznoroj ti është i varfër dhe e, nuk nuk ka fsi për të menaxhuar me tyrat është lëkmiqari marë, dhe aje pëm 500 euro. Në dim, që të blenë mil, tash dimi të blenë dronë, të veshëmbadë familë e ti, mi aftush meni, insha Allah për një koca këtu barë. Aje që farë bërë me 500 euro, shkanë lëkmanë të ketë një iPhone pass. Dhe e blenë, dhe e kemi dëmëtuarë. Kjo bëjarin këtë rasur të dëmë shumë nuk banë. Atërë e ti nuk jabëm para, po që farë bëjmë, shkujnë vetë blenë, dhe o japëm tjer Nase mundje të dëshmojme. Do duhet po që po, ko në kohë unë ja dhash atij nuk qyra çfarë, po jape gradual. Do qoftë ti sepse kur rasti kurseve ka fut durën gjasë dhe kalon. Po një shumë kohë unë uh, para ti po ta hapish pak. Apo? Normal. <cjotri> Normal. Në për në bazë të vendit dhe një njerëj, do të them, duke kontrolluar, menaxuar situatën. Për ndryshe, për shkakun, për shkakun, do lan konjëriçi ka, ka shumë Mustafa. Konjëriçi ka shumë obligime. Është autoritativ, është njeriu që njerëzit bën mas ti. Atë përdorim ze, këtu nuk duhet sikuar shumë sa parajm kë. Apo, pse i duan atij? Këti çdo është ia po shëndin që inshallah kë ky Ama, një që janë haj. Amba dikush që si vë obligim se duot, dikush që e dëmton dhënë, nga se është zot haram, këtu të mos ngani mas ti hapim. Pa ndër dhe bujeria kërkon një mendje presie. Dhe bujeria kërkon një formulë menaxhimi të mirë. Dhe bujeria kërkon një formulë vë diye. Jo vetëm unë kam për tëm sa hapen unë mora sa më shkap, të bëjmë do vâng ston. A ditë me kon me kon jeli i kujdesshëm. Miruç. Llojet e bujarisë sot. Kurçut bujari. E famën pak më herë ta shpërbojarin, po. janë shumë lloje. Po. Jan shumë dhe shumë mirë që ka... e, e, nuk kam përshtim në lloje, më thënë që ne them lloja me dijen me këtë ja. Jo, kurçut bujari e vërtet, sepse ne e vërtet ka, po. e qartësom kë konceptin, e më thënë kuptoha. i borgjit dhe i asaj. Po imbujari, do të them kur vërtet, do të them, po, bujaria është kur dikujt i bëjmë mirë dhe i haruojm dinitetin. Bujaria është kur dikujt i bëjmë mirë dhe i haruojm turpin. Bujaria është kur dikujt i bëjmë mirë dhe i haruojm karakterin e ndjerë. Qse kur dikush nuk e ndin dikujt, por i harron, ja shkatron dinitetin. Do të them, kjo është. Ja shkatron turpin. Qse e të tjerë një, një që lupet lupet lupet lupet hummor nga kërkim. A dhe çfarë kemi bërë? Së zgjidhuti ja me thëme ç'e marrë na këllod. Për shembull, ka sot atë seri përpara e kanë konsuruar shkollë të lartë bujaris që ti apo zhdikuti para site ket nevojit kërkan. Kjo është kjo është niveli më lart. Niveli i bujaris. Po. Nga se kanë konsuruar Seu Jorfse vllauet musliman. Ka ardnat shkolj që kanë me të kërku ti, atë kjo sobujeri. Kjo është obligim që po e kërkojmë ne losë së komcionë pa ndihmë. Nëse ne së kam dai ka nevojë, kam obligim. Pavë kjo. kjo është situata aktuara. E se dia ti ç'i përdoren. Po përshëmull vllaj që duhet mes veti për hir të Allahut, të kanë ra pore të mira, një xhamat që është i konsoliduar, i edukuar si duhet, e kupton drejt këtë çështje, nuk duhet që ne ta bëjmë një, një vëlla musliman mesin ton. Apo tabim dinaskocës ato thonë fani në zako vetë gjakuaj gjatë që nuk jam duke punuar jam një gjendje të keqe aq më shumë ndim. Kjo është rond për dem. Si na kimi lejuar si një vlatë të të të pruot, që ne vëllat të urprohet, të ngushtohet, na thot ku imi? Ku imi të intereson për gjendjen ekonomike? Ku imi me ditë hunda tina? Ne dosh ti paraprim me dhënia para se ta bëjmë atë në nivel që, në Skocë atë kompanie. Andaj kjo është më e larta, kjo është më e mirë. E dyta është Çipo, ti përgjigjemi kur dikush kërkon. I përgjigjemi kur dikush kërkon dhe gjithashtu nga bujari është ta konsiderojmë se ai që po kërkon nuk ka bën mirë, më tepër se që ne atij ne atikë kemi bën mirë. Kjo është bujari. Kjo është kuptimi i rëndë. Pse nga se ka ardhur një musafir tek Fudali ibn Yadir rahimuhullah dhe ka ka gëndër, ka pir, ka flaj, ka pushuon më gjithë gjërat, më shkoan Allah os sh problem, Allah të ndrum kënderu me të vërtetë, të kepri mirë. Të ty. Nga se ti ke ngrënë riskën të në tanë, e këpia që Allah të ka të ehe kone jotja, ty, Allah të ka do të ty, të. nga kalon mu me tepën ty. Së neha riskën të në më tanë, mësafiri që e hamë bukën, o ke hamë të tënën, aja është ti, e ka cakëtu Allah më hafëk para, ti ke fitu të ikon që të ehe për shti. Kërë që azi me tepën? Andajta ti e kellë të, të, të, të riskak o të rekët të le në lëgjerë. Ti ke marë riskën të tanë që ke pasë ponëvla që ne kemi problem. Allah shpëflet ty. Çka ka qëndër? Po Allahu çka ka atë? Do të thotë katër kit njerë tek tek shtëpia e një njerëz pejëzë të të të deva shum na kërku lmozh. Por ka qenë me vërtet nevojtar. Ja, Diko s'sot ta që kërkojnë, s'po flas për për për njerëz të rrugëve, por një njerëz nevojtar ka qenë. Asë përpara mësh njerëz kanë uhtuar me devë dhe kanë rruga çet kod. Ka pasur si është plaçki diku shtetin ka bëj me vërtet pazë. Tash detyruan kanë me kërku diç Adaj edhe nga kategorit që e mërtoz e qatë e është Ibn Sebil, udhëtari. Ka si jetë rrugë, ajë mund tjetë stupinë e ti me, me para, por si ti merë, nuk ka pas për para për shumë kartela, të bankas e kredit, s'ka pas, ajë, ajë stupinë e ti ka pas baktie, bëjtësie, gjitha zhvilluara, por rrugën ka me s'ka pas ka frat më hongërë, dhe katë raki të dini një një, një rjutë. Në halë, ka në kej mundë si të mundi ma është, ajë ka ndihmuar me, me një qese, po shamba dinar te ar, tek somun at allah as problem. Tiu mu ti allah as problem. Ti ke po spihe shumë kësaj me turkit. Muzë te mu. Gzë te mu allah as problem, ke zgjidhu mu me fitu. Ne zon ka fituar këto. Kjo është përzgjedhje. A dhe kjo është kuptimi i njëri gjor. Jo jo ai do kesh bujor ai ti niman nikut, da pastaj pa shambull kur di kosh nuk ja kanë mirë, nuk e mir, nuk e fal ndonë kush, me ndër nuk, falendra, nuk, manjera, nuk një pse niman va kështu Vallaj kemi takuar një njeri që kemi lëzuar për ta. Po kemi takuar një njeri që kishin bërë vepra vallaj të mëdha dhe i kishin harruar. Subhanallahu. Subhanallahu. Vallaj domosë uh, se si të them, ma, edhe dietari edhe bëmirs i madh i, i domthon uh, ai që ishte domthon uh, drejtori dhe kryetari i dy haremeve për mbeqyre, Shisalli Hosein, Rahimullat që vdeq për të përdovë shiroftë. Subhanallah, pak në kara me taku, nështë njera po të dyera, e ma tefer kimin në gjuar për te. Por në kara se që, subhanallah, a njëri në, në punën ku ka qenë, të rogë ati, ka qenë për fukara. Kur se ka par rogë në vetë? Ka shkuat të kënjerështë, pa pa fare. Se ka marrë njerë rogën, pastaj thot një çelëm pati dhomë. Yeah, yeah. Absolutisht. Pa, me Hera, kanë respondonati, as nuk dua me pa kujt po ndihmoj. Ka poshtë nje spërgjesh që janë me, janë interesuar që, për shembull, të shkojnë njerëz të merituar. As nuk duhet të sheh nuk dua që dikush të ngushtohet para meje që unë kam nuk dua të di kush është. Po rrugët i ka thënë nuk e modullo. Pastaj ka qenë te pozite krye ministrë. Kan dosje si dikush që i ka ardhur në në në në në vizit i ka thënë Allahu të shpërbleftë në ka ndo të unë shkollë për një zgjidhje, vëllai kam harru. Nuk di, nuk ma, nuk bëj më se subhanallahu nuk bëj më se kanë aftë shkollë. Në shumë më madhe bojari çka pas. Bojeri më vdot. Hajde më nda. Qalama. Te Allah e për të pasaj. Harran ku ti ka bëmir këtu. Harran kjo është bojaria që ne kërkojmë. Jo bojari që të gulfat që të kuqj. Jo bojeri që subhanallahu bëri. Pa sfavoruar. Po çit sfavoran, jo kësaj bojaria. Bëri pritë lot. E bën pritë lot. Nuk bëhet për të latë, mëse bë fara Allah, ma mirë. Njerën nga për rasët shumë të të bujarisë, që duhet të jetë të shëqvura me njëtë mirë, që të bëhet për Allahët, ose mëse të bëhet fara. Thuhet për njerën nga serefi se ka qenë disë arë i karastisë që të hanë bukë më një vendë, dhe a, fërti të jetë një, zekurishtë. Dhe për 50 më radë, kë nuk për eftën me hungër më te. Absolutisht, spalet e amem. Ai po ai ndaton kështja mëngun. Mbas pas dre paafta vot. Doi të dosh kjo është e jote. Te qytet, domethëjë ishte nivitor, e tha pse nuk mandonte para pazitëve po po, mandane, tha, dhe nuk po ta, po do se duk pata jetë. Nuk e kisha jetën e qartë. Për çka po ta dho? Nëse stadoj për Allah më mire ha vese me taftu. A kuptan? Unë kam llogari vesh për Allah me ta. Po ti s'ka as kom llogari. Ma mirë vetë, ha. A kurajë për laku mbagarin ato që ka bërë me ta. Qase paguhet kësaj. A Danieri Bujor, Lid Marveçi kontratë me Alla në social. Dhe disa, a din, nëse i ke dhënë këtij, wallahi nuk i ke dhënë gajotja. I ke dhënë gajën që ti apo. Po pse ke qejm Bujor? Mendo gajë që ty të kanë ato të gjëra lëgëralu për të dhënë wallahu ta, Allahu e shpëlbelon. Ka ndërzotim. Ka ndërzotim. Allah ndërftoç. Edhe ti zoti shul. Në fund i ktimi sonjer të fundi shpresojnë kemi dhënë qelsin e drejt të konceptit të bujaris edhe se cili të futet në detin e math të bujaris islamë, me dhënë që me gjitho kufizimet pak të në të largohem e kufizimet të slavërimit që kemi sot. Shpresojnë me lasë për bjevët dhe të të të në rohtë. Roht. Ami okay. dhe jove. Në ruar mishë, në ruar vdezër, edhe sot e përfundojmë duke shpresuar kemi përfituar qelsin e konceptit të drejt të bujaris pë me shëmë mëjtës të mos shëmë mëjtë fundit të cilët i këshin bërë të mirat dhe i këshin haruar. Qovshin kujdesin e Zotit. Selamu alaikum u Rahmetullahi u Barakatuh. <tot>